«Само в тебе друг, шефе!» «Ти все сказав?» – сухо запитав Шевель. «Лишилося дати тобі чорну мітку, на якій буде написано «Скинутий». Тобі не слід було дурити нас від початку. Тепер ти втратив мою довіру і довіру команди». Спочатку до квартири зайшли двоє кремезних хлопців. Один безцеремонно потіснив Баскіна, Другий Керпатий оглянув усі кімнати, зазирнув до туалету, ванної. Переконавшись, що у квартирі, крім господаря, нікого немає, він щось буркнув собі під носи і недобро глипнув на Баскина. Віктор Сергійович Караваєв зайшов одразу ж за своїми охоронцями і спокійно чекав, поки Керпатий роздивлявся по квартирі. «Баскін, у вас мінеральна вода в холодильнику є?» – втомлено запитав він. Так, звичайно, в таку спеку. Сашок, не впадло, зроби водички. Прохання стосувалося Керпатого. Баскін, ходімте до тієї кімнати, де є телефон. У залі він вмостився в м'якому кріслі. Керпатий Саша приніс запітнілу пляшку мінералки і дві склянки. Корок він зняв тут же пальцями, простягнув пляшку хазяїнові і витер спітніле чоло. Юрію Івановичу, нехай хлопці поїдять. Вони потомилися. Сашко жахливо переносить спеку, особливо на порожній шлунок. Ради Бога, махнув рукою Баскин. Хлопці усамітнилися на кухні, лишивши їх самих. Караваєв жадібно вихилив склянку води, відригнув і блаженно посміхнувся. Я про це всю дорогу мріяв. Не хочете? Даремно. Гарна вода. Отже... Що вдалося з'ясувати? Кур'єри потрапили в засідку. Це означає, що про наші плани довідалася стороння людина. Вбито чотирьох на ваших людей і сержанта Даї. Найімовірніше, він причетний до пограбування. Подробиць не знаю, але сподіваюся, що скоро вони будуть відомі. Я так зрозумів, що нам треба насамперед шукати стороннього. Караваєв опорожнив другу склянку. «Зробити це просто. Крім нас з вами, маршрут кур'єрів знали шестеро. Якщо, звичайно, ніхто з кур'єрів не зрадив, розраховуючи на солідний куш. Це навряд, Баскін, всі четверо мертві. Їх просто могли знищити, щоб не ділитися з провокатором і замести сліди. Ні, це виключено. Я платив їм достатньо, аби не зраджувати». За них я відповідаю. Взагалі, я відповідаю за всіх своїх людей, які були в курсі операції. Я теж поручуся за кожного свого. Не сумніваюсь. І все ж таки, хтось зрадив. Правда? Караваєв допив рештки води. Скажіть, Баскін, де ваша дружина? У Відні, ви ж знаєте, службове відрядження. А до чого тут моя дружина? Ви ж аморальна особа, Баскін відморгнув Караваєв. Я точно знаю, що вже другий рік ви утримуєте 25-річну пасію з незакінченою вищою освітою. Припустимо, це ж не заборонено кримінальним кодексом. І потім це моє особисте життя, Віктори Сергійовичу. Я не розумію. Зараз зрозумієте. Спека не стимулює роботу мізків, але всю дорогу з Києва сюди я змушував себе думати. І ось до чого я дійшов. «Слідкуйте за ходом моїх думок!» Він поставив пляшку на стіл, надів на горлечко склянку. Ніхто з кур'єрів не міг зрадити. Ті шестеро, які в курсі наших спільних справ, надійні перевірені люди. Мені дуже хотілося знайти зрадника, але я відкинув кожного з них по черзі. Лишаємося, як це не смішно, ми з вами, Юрію Івановичу. Вкладаючи по мільйону, «Ми згодом дістаємо значно більшу суму. Дістаємо її, напевне. Гроші ці будуть абсолютно чисті. Жодному з нас нема сенсу грабувати компаньона». «Але», – Караваєв підніс пальця, – «в мене немає коханки, молодої, гарної, палкої, який в інтимніші моменти вибовтуєш все на світі. А молоді й гарні коханки не завжди безкорисливі слухачки». «Чорт, забирай!» – сказав Баскін після паузи. «Але, Вікторе Сергійовичі, я їй вірю, я й подумати не міг!» «Отже, я не помилився. Хто вона?» «Звуть Ольга». «Соломіна».